Усім своїм виглядом заперечував таке уявлення. Це був кругловидий, рум'яний, завжди усміхнений з дарувань. Марія Омельянівна, симпатична, веснянкувата блондинка, працювала у відділенні зв'язку, тобто на пошті. Господарство в них велося не так бездоганно, як у непорожніх. І хата була не така чепурна, і в садку.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 Десь повіявся шукати безтурботного парубоцького життя, ще як малий журавель не вмів і говорити. Отже, слово «тато» журавель так ніколи і не вимовив. «Сусіди, айдіть насюди!» – загукав Павло Максимович. «Ідіть швидше, ви ще ж нічого не знаєте!» І коли всі підійшли, закричав на повні груди. «Наші козаки машину виграли!»